Dodatek dvě, Karnovo prokletí. Když Karna dospěl v muže, obrátil se na drónu, ať ho naučí tajemstvím bramástry. Dróna mu však odpověděl, že vědění, po kterém touží, může být předáno pouze způsobilým, zasvěceným bráhmanům či dokonalým šatriům, kteří podstoupili Askezi. O rád Rádhejo, nejsi ani jedním z nich. Ve skutečnosti pocházíš z šudrovské třídy sůtů. Nebudu tě učit. Hněvem planoucí karna se drónovi poklonil a vydal se do pohoří Mahendra, kde věděl, že najde parašurámu. Když mudrce nalezl, poklonil se u jeho nohou a řekl. Jsem bráhmana z Brigova rodu. Pouč mě laskavě o vědě o zbraních. Přeji si znát brahmástru.“ Parašuráma ho v Lídně přijal a souhlasil s tím, že ho bude učit. Karna pak žil v mudrcově ášramu a naučil se od něj mnoha způsobům boje a používání různých druhů zbraní. Když pobýval na nebeské hoře, oblíbilo si ho mnoho sidhů i gandarvů, kteří se tam chodívali bavit. Často se tam potuloval se svým lukem a mečem a lovil divoká zvířata. Jednou při lovu nechtěně zabil krávu jednoho bráhmany. Byl z toho téměř bez sebe a okamžitě se vydal za oním ním bráhmanou, aby mu řekl, co se stalo. Padl před mudecem na zem a smutným hlasem pronesl. O nejlepší z lidí, zcela proti své vůli a přání jsem zabil tvoji krávu. Odpust mi, prosím dovol mi, abych to nějak odčinil. Když ale Brahmana uviděl svoji milovanou krávu ležet na zemi mrtvou, zahořel strašlivým hněvem. Zrudl mu tváře a uchopil svoji posvátnou šnůru, což značilo, že má v úmyslu Karnu proklít. O ty hříšníku, za tento zločin zasluhuješ smrt. Za svoji pošetilost budeš trpět ještě v tomto životě. Až se nakonec setkáš v bitvě se svým úhlavním nepřítelem. Tvůj kočár pohltí země. Stejně lehkomyslně, jako jsi skolil moji krávu, ti tvůj nepřítel setne hlavu. Teď odejdi ty bídáku. Karna se snažil bráhmanu upokojit, ale ten neměl slitování. Moje slova nevídou na prázdno, odpověděl. Nakonec Karna se smutně svěšenou hlavou odešel. Karna pobýval v parašurámově ášromu nějaký čas a dělal mudrci radost svým talentem k učení i pokorným služebnickým přístupem. Parašuráma ho naučil o brahmově zbraně vše a stejně tak i o dalších strašných střelách, jako je například mocná bhárga vástra. Jednoho dne si šel mudrc projít do lesa a karnu vzal sebou. Po nějaké době pocítil únavu a tak ulehl na travnatou stráň, aby si odpočinul. Hlavu si položil Karnovi do klína. Když ryši spal, Karnovi vylezl na nohu obrovský pavouk a začal se mu zavrtávat do masa. Hluboko se zakousl a pil Karnovu krev. Karna nechtěl svého guru a vyrušit ze spánku a proto se ani nepohnul. Seděl, aniž by projevil sebe menší známky bolesti. Po několika minutách začala jeho horká krev stékat parašurámovi do tváře a probudila ho. Když spatřil na Karnově noze osmnohého tvora, rozstavil ho svým pohledem. Náhle do nebe vyletl Rákšasa, který se se sepjatýma rukama obrátil na parašurámu. O nejlepší z asketů! Zachránil si mne z existence. Dříve jsem žil na vyšších planetách, ale jednoho dne jsem urazil manželku mudrce Brigua. Ten mě proklel, abych se stal pavoukem. Když jsem ho prosil o smilování, řekl mi, že až se setkám s rámou, Jamadagnyho synem, kledba pomine. Zachránil si mne. Děkuji ti, ó, mudrci. Nyní odejdu. Rákša se zmizel a zanechal tam Ryšiho, který zlobně hleděl na Karnu. O, ty mizero, vykřikl. Jak bys mohl být bráhmana? Žádný bráhmana by nedokázal snést takovou bolest. Pouze Šatria má takovou schopnost snášet utrpení. Řekni mi pravdu, kdo jsi? Chvějící se Karna odpověděl. O, pane, jsem Karna. A narodil jsem se v rodě sůtů, vzniklém spojením bráhmanů a kšatriů. Když jsem za tebou přišel, aby se stal mým učitelem o potomku Brigova rodu, pohlížel jsem na tebe jako na svého otce. Proto jsem se prohlásil za člena Brigóvy dynastie. Odpust mi, neboť jsem tvůj pokorný služebník. Parašuráma se navzdory hněvu usmál pohlédl na karnu, který ležel se sepětýma rukama tváří k zemi a řekl. Zlačnosti po zbraních si mi lhál. Proto ti říkám toto. Až budeš čelit tomu největšímu nebezpečí a zoufale budeš potřebovat svoji nejmocnější nebeskou zbraň, nedokážeš si na její mantry vzpomenout. Jinak se ti znalostmi zbraní nikdo nevyrovná. A teď okamžitě odejdi protože pro někoho, kdo se chová proradně, tu není místo. Karna zahanbeně odešel a později se v hasi náporu připojil k Doriodanovi.